Розділ 18. Скарбниця Єміра зазнала великих збитків. Біля гробниці святого Боядіна не зібрали й десятої частини, порівняно із прибутками минулих років. Крім того, у народ було знову кинуто насіння зухвалого вільнодумства. Шпигони повідомляли, що чутка про події навколо гробниці досягла Найвіддаленіших місць держави І збудила вже відгуки У трьох кишлаках Жителі відмовилися добудовувати мечеті В четвертому вигнали з ганьбою свого молу Емір наказав великому візереві Бахтіяру Скликати диван Державну раду Диван зібрався в палацовому саду Це був чудовий сад один із найпрекрасніших в світі. Дивовижні плоди достигали тут на розлогих пишних деревах, абрикоси, мигдаліві та хоросанські, сливи, інжир, помаранчі та багато інших плодів, які неможливо перерахувати. Троянди, фіалки, левкої, талаванда за немонами росли цілими купами сповнюючи повітря райськими пахощами. Сміялися ромашки і закохано дивилися на них нарциси. Плескотіли водограї, золоті рибки з граями гуляли у мармурових басейнах. І всюди були розвішені срібні клітки, у яких дзвеніли, сустіли і щебетали на різні голоси чужоземні птахи. Але візирі, вельможі, мудреці і поети Байдуже проходили повцю чарівну красу Нічого не бачучи і нічого не чуючи Бо всі їхні думки були зайняті піклуванням Про власне піднесення Про захист від ударів з боку ворогів І про нанесення в свою чергу таких самих ударів У їхніх жорстоких, висохлих серцях не залишалося вже місця для чогось іншого, і якби раптом зів'янули всі квіти у світі, і всі птахи перестали співати, вони б не помітили цього, поглинені своїми чистолюбними і жадібними помислами. З очима позбавленими близку, і стуленими безкровними губами, вони йшли, човгаючи туфлями, по піщаних доріжках, Підіймалися до альтанки, оплетеної пишним і темним листям базиліку, і, притулившись до стіни, оздобленою бирюзою, посідали місця на шовкових подушках. Схиливши голови, обтяжені величезними білими тюрбанами, вони мовчки чекали на повелителя. Коли він увійшов важким кроком, ні на кого не дивлячись, із печаттю похмурості і задумливості на обличчі Всі підвелися, схилилися в поклонах майже до землі І так, не розгинаючись, стояли, доки він не подав їм рукою короткий знак Тоді вони стали навколішки, як того вимагав придворний звичай Відкинулися всім тілом на п'яти, торкаючись кілема пальцями опущених рук і кожен з них прагнув здогадатися, на чию голову впаде сьогодні гнів Еміра і яку користь можна буде мати з цього для себе. За спиною Еміра вишукувалося півколом у звичному порядку придворні поети і тихенько покашлювали, прочищаючи горло. Найвправніший з них, який мав титул «Царя поетів», повторював на пам'ять складені вранку вірші, готуючись оголосити їх перед іміром, начебто в пориві надзвичайного натхнення. Палацевий мухобій і кальяники Міра посіли призначені для них місця. «Хто повелитель Бухари?» – почав імір голосом, який примусив усіх здригнутися – то, поволитель Бухари, ми вас питаємо? Ми чи він, цей клятий богохульник, ходжа насередін?» Він затихнувся на мить і, подолавши свою лють, грізно закінчив. «Емір слухає вас! Говоріть!» Над його головою гойдалися опахала з кінських хвостів. Пошт мовчав пройнятим страхом, Візирі непомітно підштовхали один одного. «Він збаламутив всю державу!» – знову почав Емір. «Він уже тричі встиг порушити у нашій столиці. Він позбавив нас спокою і сну, а нашу скарбницю – законних прибутків. Він відверто підбурює народ до бунту. Що слід робити з таким злочинцем, ми вас питаємо?» Візирі, вельможі й мудреці відповіли одностайно. Він, поза всяким сумнівом, заслуговує на найжорстокішу страту осередтя Всесвіту і притулок світу. «То чому ж він досі ще живий?» – запитав Імір. «Або нам, вашому повелителеві, саме ім'я якого ви повинні вимовляти з трепетом та благоговінням, і не інакше, як лежачі на землі, чого ви, до речі, не робите Через свої лінощі, зухвалість та недбальство Або, повторюю, нам самому треба йти на базар і ловити його Тоді, як ви віддаватиметесь до звільній обжерливості І розпусті у власних гаремах І згадуватимете про свої обов'язки перед нами Лише в ті дні, коли отримаєте платню що ти відповіси нам, Бахтіяре? Почувши ім'я Бахтіяра, усі інші полегшено зітхнули. По губах Арсанбека, який здавна ворогував із Бахтіяром, ковзнула злорадна усмішка. Бахтіяр, склавши на животі руки, вклонився Емірові до землі. Хай береже Аллах великого Еміра від лиха та бід, почав він відданість і заслуги нікчемного раба, який є лише порошинкою у променях величі міра, відомі йому. До мого призначення на посаду великого візиря державна скарбниця завжди була порожньою. Та я призначив безліч мит, встановив платню за призначення на посаду, і я оподаткував геть усе в Бухарі, і нині жоден житель не може навіть чхнути, без того, щоб не сплатити за це у скарбницю. Крім того, я наполовину зменшив платню усім дрібним чиновникам, солдатам і стражникам, поклавши піклування про їхній прожиток на мешканців Бухари, чим зберіг іміровій казні оповелителю чимало грошей. Але я ще не все сказав про мої заслуги. Своїми зусиллями я досяг того, що біля гробниці найсвячішого шейха Бога знову почалися дива, що привернуло до цієї гробниці тисячі прочан. І скарбниця володаря нашого, перед яким усі інші государі світу, ніщо інше як прах, щороку переповнювалося пожертвуваннями, і прибутки збільшилися в багато разів. То йде вони, ті прибутки, зупинили Мір. Їх відібрав у нас ходжа на середін. І ми питаємо тебе не про твої заслуги, про це ми вже багато чули. Краще скажи, як спіймати ходжу на середіна. О, повелителю, відповів Бахтіяр. Великий візир не повинен ловити злочинців. Такі справи в нашій державі доручені, шановному Арсланбекові начальникою палацової варти і війська. По цих словах він ще раз до землі вклонився Емірові і злорадно поглянув з переможним виглядом на Арсланбека. «Говори!» – наказав Емір. Арсланбек підвівся, кинувши на Бахтіяра злобний погляд. Він глибоко зітхнув, його чорна борода – Сколихнулася на череві. Хай береже Аллах нашого сонця-подібного владику, від бід і нещасть, від хвороб і смутку. Мої заслуги відомі й міру. Коли хівінський хан пішов війною на бухару, то й мірові Всесвіті і тіні Аллаха на землі благоугодно було доручити мені командування бухарським військом. І я вчинив так, що ми без кровопролиття звитяжно відбили ворога і вся справа завершилася на нашу користь. А саме від Хівинського кордону і вглиб нашої країни на багато днів переходу всі міста і селища були за моїм наказом перетворені на руїни, посіви і сяди знищені, шляхи і мости зруйновані. І коли хівенці прийшли на нашу землю і побачили там пустелю без садів і без життя, вони сказали собі – не підемо до Бухари, бо там нічого їсти і нічим поживитись. Вони повернули назад і пішли осмієні зганьблені. І наш володар Емір тоді звелів визнати, що розорення країни своїм же військом – Є справа настільки мудра і корисна, що наказав нічого не виправляти і залишити міста, селища і поля та шляхи в такому ж зруйнованому стані, аби й надалі чужоземні племена не насмілювалися вступати на нашу землю. Так я переміг хівінців. Крім того, я завів у Бохарі тисячі шпигунів. «Замовкни, хвалько!» – вигукнув імір. «Чому ж твої шпигуни досі не зловили, ходжу на середина? Арслан Бек довго мовчав, зніяковівши, і нарешті сказав. «О, повелителю, я застосував усілякі засоби, але мій розум безсилий проти цього лиходія і богохульника. Я думаю, повелителю, що слід запитати поради у мудреців». «Присягаємося нашими предками, ви всі варті того, щоб вас повісили на міському мурі!» Розлютився Емір і зозла заліпив мимохід ляпаса своєму кальяннику, який невчасно потрапив під його царствону долоню. «Говори!» – наказав він найстарішому мудрецеві, що славився з-поміж інших своєю бородою, якою міг двічі обв'язатися, наче поясом. Модрець підвівся і, створивши молитву, погладив свою знамениту бороду, що вдалося йому зробити не відразу, а лише поступово протягуючи її правою рукою крізь пальці лівої руки. «Хай продовжить безкінечно Аллах блискучі дні повелителя на благо і радість народу», – почав він. «Оскільки вище згаданий лиходій і підбурювач ходжа середін, все ж таки людина, то можна вважати, що тіло його влаштоване так само, як і у решти людей, тобто складається з 240 кісток та 360 жил, що керують легенями, печінкою, серцем, селезінкою та жовчу. Головною жилою є, як навчають нас мудрі, серцева жила, від якої розходяться всі інші і це є непорушна і свята істина на відміну від єретичного вчення нечастивого Абу Ісхака, котрий насмілюється хибно стверджувати, ніби основою життя людини є жила легенева. І відповідно до книжок наймудрішого Авіценни, найблагочестивішого Мухаммада аль-Расула, грецького лікаря Гіппократа, а також Аверроїса із Кордови, Плодами роздумів, яких користуємося ми й дотепер, а також відповідно до вчень Аль-Кенді, Аль-Фарабі та Абубацера Ібн Туфейля, скажу і наважуся стверджувати, що Аллах створив Адама з чотирьох стихій – води, землі, вогню та повітря. І зробив при цьому так, щоб у жовтій жовчі була природа вогню – що ми й бачимо насправді, бо вона гаряча й суха, у чорної жовчі природа землі, бо вона холодна й суха, у слини природа води, бо вона холодна й волога. У крові природа повітря, бо вона гаряча й волога. І якщо позбавити людину якоїсь однієї з цих вміщених у неї рідин, то зазначена людина неодмінно помре. Виходячи з чого, я вважаю, о найясніший повелителю, що слід позбавити зазначеного богохульника і підбурювача ходжу на середі на крові, що краще за все зробити через відділення його голови від тулуба, бо разом із кров'ю з тіла людини виходить життя і більше не повертається. Оце моя порада, о найясніший владико і притулок світу. Тимір вислухався це уважно і, нічого не відповівши, ледь помітним рухом подав знак другому мудрецеві, котрий хоча й поступався першому довжиною своєї бороди, зате набагато перевершував його розмірами та пишнотою чалми, надмірна важкість якої покривила за багато років у бік та донизу його шию, що надавала йому вигляду людини, яка вічно підглядає знизу доверху крізь вузьку щелину. Вклонившися Мірові, він промовив. О, великий владико, подібний до сонця близьком своїм, я не можу погодитися з тим способом позбавлення відходжі на середина, бо відомо, що не тільки кров необхідна для життя людини, але й повітря, і якщо здавити людині горло мотузкою і припинити тим доступ повітря до її легенів, то людина неминуче помре і не зможе вже воскреснути. «Гаразд!» – сказав Емір тихим голосом. «Ви, безумовно, маєте рацію, о наймудріші з мудрих, і поради ваші поза всяким сумнівом дорогоцінні для нас». «Ну як би ми і справді позбавилися від Ходжіна-Срідіна, якби ви не дали нам таких важливих порад?» Він замовк, бо був не в змозі приборкати свій гнів та лють. Щоки його тремтіли, ніздрі роздувалися, а в очах полегкотіли блискавки. Але придворні підлесники, філософи і поети, що стояли, вишукувавшись півколом за спиною міра, не бачили грізного обличчя його, і тому не вловили гніву і насмішки в його словах, звернених до мудреців. І сприйнявши ці слова за щиру правду, вирішили, ніби мудреці і справді визначилися перед міром і будуть наближені до нього і обсипані його милостями. А тому слід негайно заручитися їхньою прихильністю, аби мати й надалі для себе користь. «О наймудріші! О перлини, що прикрашають вінець нашого найяснішого володаря! О мудрі, що перевершили своєю мудрістю самомудрість і навчені мудрістю наймудріших!» Так вони славословували, намагаючись перевершити один одного вишуканістю і ревністю, і, не помічаючи, що емір, обернувшись, дивиться на них, здригаючись від люті, Пронизливим поглядом, а навколо запанувала зловісна тиша. О, світочу знань і судино розуму, продовжували вони, заплющивши в самому забутті очі і тремтячи від солодкого підлабузництва. Аж раптом цар поетів помітив погляд Еміра і відразу ніби проковтнув свій улесловий язик і позадкував охоплений жахом. А слідом за ним замовкли всі інші і затримтіли, зрозумівши, що схибили через надмірне бажання вихваляти. «О роби, О шахраї!» – вигукнув Новий Мір з обуренням. ми самі не знаємо, що якщо відтяти людині голову або задушити її мотузкою, то вона вже не воскресне. Але ж для цього потрібно спочатку зловити людину» ви ж не роби, лінивці, шахраї і дурні, не сказали ні слова про те, як це зробити. Усіх візирів, сановників, мудреців та поетів, присутніх тут, ми позбавляємо платні доти, поки не буде спійманий ходжа середін. І наказуємо оголосити винагороду тому, хто його зловить. Три тисячі таньга. А ще попереджаємо, що переконавшись у ваших лінощах, Тупоумстві та недбальстві ми виписали з Багдада до себе на службу нового мудреця на ім'я Гусейн-Гуслія, який служив досі у мого друга Каліфа Багдацького. Він знаходиться вже в дорозі і скоро прибуде. І тоді горе вам, о начі матраців, поглиначі їжі і набивачі своїх бездонних кишень, продовжував він розпалюючись все більше і більше. «Женіть їх!» – закричав він охороні. «Женіть їх звідси всіх! Женіть!» Стражники кинулися до зацепенілих придворних, хапали без розбору і шанування, тягли до дверей і кидали звідти вниз, а там їх підхоплювали інші і проводжали за потиличниками, ляпасами та стусанами». Придворній тікали, переганяючи один одного, сивий мудрець впав, заплутавшись у своїй бороді, а налетівши на нього, звалився й інший, головою просто в колючий трояндовий кущ. І приголомшений падінням, довго лежав там із своєю кривою шиєю, немов би підглядаючи знизу до верху, крізь вузьку щелину. Розділ дев'ятнадцятий Емір був похмурий і грізний, аж до вечора. Минула ніч, а вранці налякані придворні знову побачили темну печать гніву на його обличчя. Марні були всі зусилля розважити і розвеселити його. Марно в диму благовонних курінь вигиналися перед ним танцівниці з бубнами в руках, похитували повними стегнами і блищали перлами зубів, оголяли немовби ненавмисно свої смагляві груди. Він не піднімав важкого погляду, і содома пробігала по його обличчю, змушуючи тремтіти серця придворних. Марні були всі хитрування блазнів, акробатів, фокусників та індійських факірів які присипляють змій співом очерятяних спіл... сопілок. Передворні перешиптувалися між собою. «О, проклятий ходжа насредін! О, син гріха! Скільки прикрощів ми терпимо через нього!» Всі з надією звертали погляди до Арсланбека. Він зібрав у службовому приміщенні найкращих шпигунів, серед яких був і рябий шпигун, дивним чином зцілений ходжею насредіном від паралічу. «Знайте ж!» говорив Арсланбек, що ви за наказом нашого найяснішого еміра позбавляєтеся платні, доти, поки не буде спійманий лиходій, хоча на середін. А якщо ви не вистежите його, то позбудетесь не тільки платні, але й голів. Це я вам обіцяю твердо. І навпаки, той, хто докладе всіх зусиль і зловить ходжу на середіна, одержить нагороду. Три тисячі таньга – а до того ж, ще й підвищення по службі. Він буде призначений головним шпигуном. Шпигуни негайно вирушили на роботу, перебрані дервішами, жебраками, водоносами і торговцями. А рябий шпигун, який перевершував решту своєю хитрістю, взяв килимок, боби, чотки, старовинні книги і пішов на базар, на перехрестя між ювелірним і мускусними рядами, де мав намір, вдаючи себе ворожбита, гарненько розпитати жінок. Годиною пізніше на Базарну площу вийшли сотні глашатаїв, які своїми криками закликали всіх мусульман до уваги. Вони виголосили фірман Еміра, хоча Насердін оголошувався ворогом Еміра і осквернителем віри. Жителям заборонялися всі лякі стосунки з ним, а найбільше – переховування його, за що винним загрожувала негайна страта. Натомість, тому, хто передасть його до рук варти і міра, була обіцяна винагорода, три тисячі таньга та інші милості. Чайханники, мідники, ковалі, ткачі, водоноси, погоничі перешіптувалися. Ну, і Мірові доведеться довго чекати. Не такий наш ходжа на середінь, щоб попастися. І не такий жителі благородної Бухари, щоб спокуситися на гроші і зрадити свого ходжу на середіна. Але Лехвар Чафар, який здійснював сьогодні свій звичайний похід на базар і мучив своїх боржників, думав інакше. «Три тисячі таньга!» Жирився він. Вчора ці гроші були у мене майже в кишені. Хоча на середін знову прийде до цієї дівчини. Але я самотужки не зможу зловити його. А якщо скажу кому-небудь, то в мене заберуть винагороду? Ні, я вчиню інакше. Він пішов до палацу. Довго стукав він. Йому не відкривали. Охорона не чула. Всі жваво розмовляли між собою, вигадуючи плани впіймання ходжі на Сердійна. «О, доблесні воїни, ви що там, заснули всі?» – волав відчайдушним голосом лихвар, гримів залізним кільцем. Але минуло чимало часу, перш ніж пролунали кроки, брязкіт засувів, і хвіртка відчинилася. Арсланбек, вислухавши лихваря, похитав головою. «Поважний, Джафаре, не раджу тобі ходити сьогодні до Еміра. Він грізний і похмурий. У мене якраз є чудовий засіб розвеселити його», заперечив Лихвар. «О, шановний Ерсланбеку, оплоте трону і приборкувачу ворогів, справа моя не терпить зволікання. Піди, скажи Еміру, що я прийшов розвіяти його сум». Емір зустрів лихваря похмуро. «Говори, Джафаре: але якщо твоя новина не розвеселить нас, ти дістанеш тут же в палаці дві сотні палець». «О, великий владико, що затмарює своїм близьком усіх царів, колишніх, теперішніх і майбутніх», – сказав Лехвар. «мені ничемному відомо, що в нашому місті живе одна дівчина, яку сміливо назву перед лицем істини, Прекраснішою з усіх прекрасних. І Ймір пожвавішав, підвів голову. «О, повелителю!» – вів далі лихвар все сміливіше. «У мене немає слів, щоб гідно вихвалити її красу. Вона висока на зріст, чарівна, струнка, пропорційна, із сяючим чолом і рум'яним обличчям. З очима схожими на очі газелі» із бровами, подібними до тонкого місяця. Її щоки, як анемони, і рот, як Сулейманова печать. І губи її, як корал, а зуби, як перли. І груди, як мармур, прикрашений двома вишнями. А плечі? Емір зупинив потік його красномовства. «Якщо дівчина справді така, як ти кажеш, то вона гідна посісти місце в нашому гаремі». «Хто вона така?» «Дівчина простого незнатного роду, о, повелитель, це дочка одного гончара, нікчемним ім'ям, якого я не наважуся образити слух повелителя. Я можу вказати її будинок. Але чи буде за це нагорода відданому рабу і міра?» Мір Бахярові, Бахіярові. До ніглих варя впав гаманець. Він схопив його, змінившись на лиці, через жадібність. «Якщо ж вона виявиться гідною твоїх вихвалянь, ти дістанеш ще стільки ж!» сказав Емір. «Слава щедрості нашого владики!» вигукнув Лихвар. «Але нехай повелитель поквапиться, бо мені відомо, що за цією сарною полюють!» Брови Еміра насупились. Глибока зморшка розітнула перенісся. «Хто?» Ходжа на середін? відповів лихвар. Знову ходжа на середін. І тут він. Він встигає всюди цей ходжа на середін. А ви? І похитнувши трон, Емір різко обернувся до візирів. Ви завжди запізнюєтесь, нічого не робите і ганьбите нашу велич. Гей, Арсланбеку, щоб ця дівчина була негайно доставлена сюди, в палац а якщо ти не проведеш її, коли повертатимешся, тебе зустріне кат. Не минуло п'яти хвилин, як з воріт палацу вийшов, брязкуючи зброєю і виблискуючи на сонці щитами великий загін стражників під командою самого Арсланбека, який причепив до парчевого халату золочену бляху на знак своєї сили та влади. Збоку накульгуючи і огідно шкандибаючи, Ішов лихвар. Він щохвилини відставав від стражників і наганяв їх під стрибом. Народ тримався осторонь і проводжав лихваря недобрими поглядами, намагаючись догадатися, яке нове злодійство він затіяв.